Дишане и красота Дишането се отразява върху красотата и стройността на фигурата. Това е лесно обяснимо, тъй като дишенето внася хармония едновременно и във физическия и в психическия живот. А това естествено поражда красота и във формите, които са израз на душевния живот. Неправилното дишане води до преждевременно устаряване, а правилното дишане подмладява. Ако човек не диша правилно, кожата на лицето и ръцете му преждевременно се набръчква. Когато ръцете се набръчкват от горната страна, това се дължи на разстройство на черния дроб и на неправилно дишане. Том човек започне да диша правилно, бръчките от лицето и ръцете му постепенно изчезват. Законите на дишането от книгата Божествен и човешки свят Човек, който има връзка с Бога, става красив. Правилното дишане е важен метод, който засилва възприемчивостта към божествената мисъл. Свързва личността с великата разумност в света, възвисява вътрешния живот и извайва новите форми и линии на тялото.